розпорошуєш себе, роздаровуєш цілому світові, і не хочеш нічиєї жертви. Коли я тепер кажу тобі, коханий, що віддалась тобі незаймана, то благаю тебе. Не зрозумій мене хибно. Адже ж я не звинувачую тебе. Ти не спокушав мене, не зваблював, не брехав. Я, я сама прийшла до тебе. Кинулася тобі на груди, кинулась на зустріч своєї долі. Ніколи «Ніколи не стану я винуватити тебе». «Ні, я завжди тільки дякуватиму тобі». «Бо яка ж багата, якою втіхою осяєна, яким щастям окрилена була для мене та ніч». «Коли я в темряві розплющила очі й почула тебе поруч із собою, то дивувалася, що наді мною немає зірок. Так відчувала я близькість неба». «Ні, я ніколи ні за чим не жалкувала, коханий». «Ніколи». «Та година виправдала все». А ще пам'ятаю, коли ти спав, коли я чула твій віддих, відчувала твоє тіло так близько біля себе, я плакала в пітьмі зі щастя. Вранці я заквапилася йти. Я не могла спізнитися до крамниці, а до того ж надумала піти, поки не з'явився служник, бо не хотіла, щоб він побачив мене. Коли я вдягнена стояла перед тобою, ти обняв мене і довго дивився на мене. Чи в тобі ворухнувся якийсь невиразний спогад із далекого минулого? Чи просто щастя додало мені вроди, і я здавалася тобі гарною? Потім ти поцілував мене в уста. Я легенько відхилилась від тебе. І хотіла вже йти. А ти запитав. Може, візьмеш собі хоч декілька квіток? Я сказала, візьму. Ти виняв чотири білі троянди з блакитної кришталевої вази на письмовому столі. О, я знала її ще відтоді як дитиною крадькома озирнула твою кімнату і дав їх мені. Я ще довго їх берегла і цілими днями цілувала. Ми домовились зустрітися ще раз. Я прийшла, і знов було чудово. І ще одну, третю ніч ти подарував мені. Потім сказав, що маєш кудись їхати. О, як я ненавиділа ті подорожі ще з часів свого дитинства і пообіцяв зразу ж повідомити мене, коли вернешся додому». Я дала тобі адресу до запитання. Своє ім'я я не хотіла називати. Я берегла свою таємницю. Ти знов на прощання дав мені дві троянди. На прощання. Щодня цілих два місяці я навідувалась на пошту. Але дарма. Навіщо змальовувати тобі ті пекельні муки очікування і розпачу? Я не звинувачую тебе. Я люблю тебе такого, як ти є. Палкого і забудьковатого... Щиро відданого і зрадливого Я кохаю тебе такого Тільки такого Який ти був завжди І який залишився й досі Ти давно вже вернувся Бо я бачила, що в вікнах твоїх світиться Проте мені ти не написав Я не маю жодного рядочка від тебе В свою останню годину Жодного рядка від тебе Кому я віддала все своє життя Я чекала Чекала терпляче і розпачливо Але ти не покликав мене не написав мені жодного рядка. Жодного рядка. Моя дитина вчора померла. Це була й твоя дитина. Це була й твоя дитина, коханий. Дитина однієї з тих трьох ночей. Присягаюсь тобі, а перед лицем смерті не брешуть. Це була наша дитина. Присягаюсь тобі, бо жоден чоловік не доторкнувся до мене від тієї години, коли я віддалась тобі. Аж до тієї години, як дитина відірвалась від моголона. Через твій дотик моє власне тіло стали для мене священним. Як же могла б я ділити себе між тобою, що був для мене всім, і між іншими, що тільки злегка зачіпали моє життя? Це була наша дитина, мій любий. Дитина мого глибокого кохання і твоїх безжурних, марнотратних, майже несвідомих пестощів. Наш син, наше єдине дитя. Але ти спитаєш мене тепер, може злякано, а може тільки здивовано. «Ти спитаєш, коханий, чому я довгі роки мовчала про нашу дитину і кажу про неї аж тепер, коли вона лежить у пітьмі і спить?» Навіки заснула, готова в далеку дорогу, звідки ніколи, ніколи вже не повернеться. «Та як же я могла тобі сказати? Ти б ніколи не повірив мені, невідомій жінці, що протягом трьох ночей так покірливо навіть жагуче віддавалась тобі». Ніколи б не повірив безіменній товаришці випадкової зустрічі, що вона залишилась вірна тобі, зрадливому. Ніколи б не позбувся сумніву, що дитина справді твоя. Навіть якби мої слова здалися тобі схожими на правду, ти б ніколи не міг позбутися таємної підозри, що я намагалася накинути тобі, заможній людині, чужу дитину. Через ту підозру між нами стала б тінь, невловима, тривожна тінь недовір'я». Я цього не хотіла. А крім того, я ж знаю тебе. Знаю так, як ти сам навряд чи себе знаєш. І певна. Тобі, що любиш у коханні тільки безжурне, легке, грайливе, прикро було б стати негадано батьком, бути відповідальним за чиюсь долю. Ти звик до цілковитої волі і почував би себе якось зв'язаним зі мною. І ти б, я знаю, так сталося б усупереч твоїй свідомій волі, ти б мене зненавидів за те, що я зв'язала тебе Може тільки на якусь годину На кілька коротеньких хвилин я стала б тобі обтяжливою, ненависною А я ж була горда і хотіла, щоб ти думав про мене ціле життя безжурно, безтурботно Я воліла взяти все на себе, ніж стати для тебе тягарем Хотіла бути тією єдиною споміж усіх жінок, що кохали тебе Про яку б ти завжди згадував тільки з любов'ю, з вдячністю «Таба, ти ніколи не думав про мене. Ти мене забув. Я не звинувачую тебе, коханий. Ні, не звинувачую. Пробач мені, як інколи з-під мого пера сплине краплина гіркоти. Пробач, адже моя дитина, наша дитина, лежить мертва коло мене під запаленими свічками. Я погрожувала Богові кулаками, називала його вбивцею. Грозом мені затьмарився». Думки переплутались. «Пробач мені скаргу, пробач!» «Адже я знаю, ти добрий, і від щирого серця ладен усім допомогти. Ти помагаєш усім, помагаєш навіть зовсім незнайомим людям, коли вони звертаються до тебе. Але твоя добрість якась чудна. Вона приступна кожному, і кожен може з неї взяти, тільки руками загорне. Вона велика, безмежно велика. Але вона, пробач мені...» Ледача. Вона хоче, щоб їй нагадували, благали її. Ти помагаєш, коли тебе кличуть, коли тебе просять. Помагаєш із сорому, із слабості, а не тому, що радий помогти. Тобі, дозволь сказати відверто, людина в злиднях і в горі не ближча, ніж такий улюблений долі, як і ти сам. А в людей, подібних до тебе, навіть у найдобріших, важко просити. Колись іще дитиною, я бачила крізь вічко в дверях, як ти давав милостиню Жебракові, що подзвонив до тебе. Ти дав йому грошей раніше, ніж він устиг попросити. І дав багато, але якось злякано й хапливо, бажаючи, щоб він швидше пішов. Здавалося, що ти боїшся зазирнути йому в вічі. Ніколи не забуду, який ти був неспокійний і збентежений, як ухилявся від подяки. І тому я ніколи не зверталась до тебе». Я добре знаю, що ти був би тоді допоміг мені, навіть не маючи певності, що дитина твоя. Ти б розважив мене, дав би мені грошей, багато грошей. Але все з потаємним, несвідомим бажанням швидше скинути з себе прикриття гар. Я навіть гадаю, що ти намовляв би мене завчасно позбутися дитини. А цього я найдужче боялася, бо чого б я тільки не зробила, коли б ти так захотів? Як же б я могла тобі в чомусь відмовити? Але ця дитина була для мене всім Вона ж була від тебе Це був другий ти Але й не зовсім ти Не той щасливий і безжурний Що його я не могла вдержати А подарований мені Як я гадала тоді, назавжди Сполучений з моїм тілом Вплетений у моє життя Аж тепер я нарешті полонила тебе Могла відчувати Як ти, твоє життя, росте в мені Могла тебе годувати, напувати, голубити, цілувати, коли серце моє того жадало. Ось чому, коханий, я була така щаслива, коли відчула, що матиму від тебе дитину. Ось чому я приховала це від тебе. Тепер ти однаково вже не міг би від мене втекти. Щоправда, коханий, то були не тільки місяці щастя, якими я їх собі уявляла в думках. То були місяці жаху та муки, повні огиди до людської підлоти. Нелегко було їх мені перебути. Останніми місяцями я не могла ходити на роботу, щоб мої родичі не помітили мого стану і не дали знати додому. У матері я не хотіла просити грошей і жила з того, що спродувала свої небагаті оздоби. За тиждень до пологів праля вкрала в мене з шафи кілька останніх крон, і мені довелося йти до пологової клініки. Там, куди біда приводить самих лише убогих, знедолених і забутих, там, серед найгірших злидарів, народилась дитина. Твоя дитина. У клініці було жахливо. Усе чуже, безмежно чуже. Чужі одна одній і ми, ті, що там лежали. Чужі, самітні і ворожі одна одній. Тільки спільна лихо, спільна мука зігнала нас до тієї задушливої палати, просякнутої випарами й крові, переповненої криком і стогоном. Приниження, фізичний і моральний сором – на який приречені зли дарі. Усе це я спізнала там, у товаристві повій і хворих, що робили найвульгарніші висновки і спільності нашої долі. А якої муки завдавав мені цинізм молодих лікарів, що іронічно посміхаючись, відгортали з беззбронних жінок покривала і з удавано вченим виглядом давали волю своїм рукам. Скільки натерпілася я від загрибущих доглядальниць. О, там пізнала я, як людську соромливість розпинають очима і шмагають словами. Табличка з твоїм ім'ям – це все, що залишається від тебе, а те, що лежить на постелі – тільки шматок тремтячого м'яса, які обмацують цікаві. Річ, виставлена на показ і на вивчення. Ох, хіба жінки, що в себе вдома дарують дитину ніжному, вдячному чоловікові, хіба вони знають, як то самітній, безборонній, Мало не на лабораторному столі народжувати дитину Ще й тепер, коли мені в книжці трапляється слово «пекло», я мимохідь пригадую задушливу, смердючу палату Де лунає стогін, брутальний сміх та нестямний лемент Ту клоаку ганьби, де я стільки страждала Пробач, пробач мені, що я кажу про це Та я кажу вперше і в останнє Ніколи, ніколи вже більше я про це не говоритиму Одинадцять років я мовчала і скоро замовкну навіки. Але ж хоч раз, один однісінький раз, я мусила все це викричати з себе. Мусила хоч єдиний раз сказати, якою дорогою ціною дісталася мені дитина, що була моїм райуванням і тепер ось лежить тут мертва. Я давно вже забула ті дні, давно забула їх в усмішці, в щебиті дитини, у своєму щасті. Але тепер, коли вона померла, Моя мука оживає, і я мушу викричати її, хоч цього одного однісінького разу. Та я звинувачую не тебе, а Бога, Бога, що позбавив ту муку будь-якого глузду. Не тебе звинувачую, присягаюсь тобі, і ніколи я не повставала в гніві проти тебе. Навіть тієї години, коли тіло моє корчилося в переймах, навіть тієї години, коли біль розривав мені душу, я не звинувачувала тебе перед Богом». «Ніколи я не жалкувала, що були ті ночі, ніколи не проклинала свого кохання до тебе. Я завжди кохала тебе, завжди благословляла ту мить, коли ми зустрілися. І якби мені довелося ще раз витерпіти ті пекельні години в палаті, і я наперед знала, що мене чекає, я пішла б на це ще раз, коханий. Ще раз і тисячу разів. Наша дитина вчора померла. Ти ніколи не знав її». Ніколи, навіть під час хвилинної, випадкової зустрічі твій погляд не спинявся на маленькій квітучій істоті, що була кров'ю від крові твоєї, плоттю від плоті твоєї. Народивши дитину, я довго ховалася від тебе. Моя туга за тобою стала не така болюча. І я, здається, навіть кохала тебе вже не так палко, принаймні не так страждала від свого кохання. Я не хотіла ділити себе між сином і тобою і віддавала себе не тобі, що був і так щасливий, жив собі і без мене, а дитині, яка мене потребувала, яку я повинна була годувати, яку я могла цілувати і голубити. Я ніби врятувалась від своєї жаги до тебе, яка стала моєю лихою долею, і врятував мене другий ти, що цілком належав мені. Вже тільки вряди години, дуже нечасто, моє кохання вело мене покірно до твого дому. Одне тільки я робила – «В день твого народження щороку посилала тобі букет білих троянд. Точнісінько таких, як ти колись подарував мені після нашої першої ночі. Чи за ці десять, за ці одинадцять років ти запитав себе коли-небудь, хто їх посилає? Чи пригадав ти собі жінку, який одного разу подарував такі троянди? Не знаю і ніколи не дізнаюся твоєї відповіді. Я простягала їх тобі з пітьми». Раз на рік оживляла спомин про нашу зустріч. Більшого я не прагнула. «Ти ніколи не знав нашої бідної дитини. Сьогодні я докоряю собі, що ховала її від тебе. Бо ти б її був полюбив. Ніколи не знав ти нашого бідного хлопчика. Ніколи не бачив, як осявав його личко усміх, коли він повільно розтуляв повіки, його темні вдумливі очі, твої очі, опромінювали цілий світ ясним веселим світлом». «Ох, він був такий веселий, такий милий. Уся твоя жвавість повторювалася в його дитячій непосідючості. Вся твоя швидка, палка уява знайшла в ньому новий вираз. Він міг цілими годинами захоплено бавитись якоюсь іграшкою, так, як ти бавишся життям. А тоді знов поважно, насупивши брови, сидіти над своїми книжками. Він дедалі більше ставав тобою». А в ньому вже почала виявлятися властива тобі подвійність істоти, суміш поважності й безтурботності. І що подібніший він ставав до тебе, то дужче я його любила. Він учився добре, по-французькому торохотів як сорока його зошити були найчистіші в класі, і до всього, який же він був гарний, який чапурний у своєму чорному оксамитовому костюмчику чи в біленькій матроській курточці. Хоч де б він з'явився, скрізь був найкращий з усіх Коли я гуляла з ним на пляжі в Градо, жінки зупинялися і гладили його по голові Милуючись його довгим русявим волоссям Коли він у земерінзі спускався санчатами, люди захоплено озиралися на нього Він був такий гарний, такий тендітний, такий ласкавий Коли торік він вступив до інтернату Терезіаному, то носив форму і шпагу Наче паж з XVIII століття. А тепер на ньому немає нічого, крім сорочечки. І він лежить бідолашний з посинілими губками. І рученята схрещені на грудях. Але, може, ти спитаєш мене, як я могла виховувати дитину в таких розкошах? Як я зуміла забезпечити їй веселе, безжорне життя, приступне тільки людям вищої верстви? Коханий, я промовляю до тебе темряви. Я не соромлюся. Я скажу тобі, але ти не лякайся. Я продавала себе. Я, щоправда, не стала тим, що люди називають вуличною дівкою. Повією. Але я продавала себе. Я мала багатих друзів, багатих коханців. Спершу шукала я їх, а згодом шукали вони мене. Бо я була... Чи ти коли-небудь помітив, я була дуже вродлива. Всі, кому я віддавалася, закохувалися у мене. Всі були мені вдячні. Всі не хотіли зі мною розлучатися. Всі мене любили. Тільки ти не любив. Тільки ти не любив, коханий мій. Чи тепер ти зневажаєш мене після цього визнання? Ні, я знаю, ти не зневажаєш мене. Я знаю, ти все розумієш. Зрозумієш і те, що я зробила так тільки задля тебе. Задля твого другого «я» задля твоєї дитини. Торкнувшись разу у палаті пологової клініки до страхів злидарства, я знала, що в Боги на цьому світі завжди потоптаний, принижений, що він завжди жертва. І ні за що не хотіла, щоб твоя дитина, твоє розумне, гарне дитя виростало на дні, серед голоти, серед вуличних покидьків в отруєному повітрі задвір'їв. Я не хотіла, щоб його ніжні устави вимовляли брутальні слова «підворіть», щоб його біле тіло вкривала затхла рубка одежа з лиднів. Твоя дитина повинна була мати все – достаток і вигоду, всі пільги багатства, всі дарунки землі. Вона повинна була піднятися до тебе, до рівня твого життя. Тому, тільки тому, коханий, я продавала себе. То не була для мене жертва. Бо те, що, звичайно, називають «честю і ганьбою», в моїх очах немало ваги. Ти не кохав мене. Ти єдиний, кому мало належати моє тіло. Тож мені було байдуже, що станеться з ним далі. Пестощі чоловіків, навіть їхня щира пристрасть, не зворушували глибин моєї душі. Хоч я дуже поважала декого з них, і згадуючи свою власну долю, співчувала тим, чиє кохання залишилось без відповіді. Всі, кого я знала, були добрі до мене. Всі потурали мені. «Всі шанували мене. Особливо один, літній уже вдівець. Граф, любив мене як рідну дочку. Це він, не шкодуючи ніг, оббивав пороги канцелярій, щоб твого сина, безбаченка, прийняли до Терезіаному. Три чи чотири рази він просив моєї руки. Я могла тепер бути графинею, власницею чудового палацу в Тіролі. Могла жити безжурно, бо дитина мала б дбайливого батька, що її обожнював». А я – тихого, благородного, доброго чоловіка. Я не погодилась. Хоч як він наполягав. Хоч як я засмучувала його своєю відмовою. Може, я вчинила нерозважно? Бо якби згодилася, то жила б тепер спокійно і безпечно. І моя дитина була б зі мною. Але я… Навіщо таїтися від тебе? Я не хотіла себе зв'язувати. Хотіла бути вільна для тебе кожної години». Десь у найпотаємніших глибинах моєї душі Підсвідомо ще жила давня дитяча мрія Що, може, ти ще раз покличеш мене до себе Хоча б на одну лише годину І задля тієї можливої години Я відкинула все Аби тільки бути вільною І з'явитися на твій перший поклик Що ж було моє ціле життя Відколи я прокинулась з дитячого сну Як не чекання Чекання на твою волю і та година справді настала. Але ти її не знаєш. Ти про неї і не здогадуєшся, коханий. Ти не пізнав мене цього разу. Ніколи, ніколи ти не пізнавав мене. Я вже й давніше часто зустрічалася з тобою в театрах, на концертах, у партері, на вулиці. Щоразу в мене завмирало серце. Але ти не помічав мене, дивився повз мене. Я ж бо зовні дуже змінилася». З боязкого підлітка зробилася дорослою жінкою. Гарною, казали, завжди ошатно вбраною, оточеною шанувальниками. Як же міг ти угадати в мені ту несміливу дівчину, яку бачив у сутінку спочивальні? Інколи з тобою вітався хтось із чоловіків, що супроводили мене. Ти відповідав і кидав оком на мене. Але той погляд був просто даниною відчливості. Він виявляв хвилинну цікавість, але не пізнавав мене. Був чужий, страшенно чужий. Пам'ятаю, одного разу те невпізнавання, до якого я вже майже звикла, завдало мені пекельної муки. Я була в опері з одним своїм приятелем, а ти сидів у сусідній ложі. Почалась увертюра, світло згасло, і я не могла вже бачити твого обличчя, але чула твій подих так близько біля себе, як тоді, тієї ночі. А на оксамитовому бильці – що відгороджувало наші ложі Лежала твоя рука Твоя тендітна тонка рука І мене опанувало Нестримне бажання Нахилитися і покірно поцілувати Ту чужу таку любу руку Що колись пестила мене Довкола мене хвилями здіймалося Море музики Заповнювало мене І щораз переможніше Жагучіше ставало моє бажання і Я мусила напружувати всю свою волю Силувати себе, щоб не припасти вустами до твоєї любої руки. Після першого акту я попросила свого приятеля відвести мене додому. Я більше не могла стерпіти тієї муки. Сидіти в темряві так близько від тебе. І так безмежно далеко. Але моя година настала. Настала ще раз. Востаннє за все моє зруйноване життя. Було це майже рік тому. Через день після дня твого народження. Дивно. Я тоді весь час думала про тебе, бо день твого народження завжди був для мене святом. Я рано-ранісінько вийшла з дому, купила білі троянди і поставила їх, як щороку, тобі на спомін про годину, яку ти забув. По полудні я поїхала гуляти з хлопчиком, повела його до кондитерської демиля, а ввечері до театру. Я хотіла, щоб і він, ні про що не здогадуючись, від самого дитинства запам'ятав цей день, як таємниче свято». Другого вечора я була на концерті з моїм тодішнім приятелем, молодим багатим фабрикантом із Брно, з яким жила вже два роки. Він обожнював мене, потурав мені у всьому, так само, як інші. Хотів одружитися зі мною і так само одержав від мене безпідставно, здавалось, відмову. Хоч він і мене, і дитину засипав подарунками, і його трохи простацька, рабська відданість варта була іншої відповіді. На концерті ми зустріли веселе товариство, повечеряли в ресторані на Рінгштрасе, і там, серед реготу й галусу, я запропонувала піти ще до танцювальної зали в табарен. Звичайно, я відмовлялася, коли мене кликали в такі місця, бо мені осоружні були одноманітні п'яні веселощі, що там панували. Але цим разом якась незбагненна магічна сила несподівано для мене самої звеліла мені висловити таке бажання, радісно підхоплене всіма. Мене чомусь не стримно туди. Ніби там я мала спізнати щось особливе. Звиклі догоджати мені, всі швидко підвелися, і ми пішли туди. Пили шампанське. Мене аж раптом полонила якась шалена, майже болісна веселість, якої я ніколи ще не знала. Я пила й пила, співала разом з усіма нескромних пісень, ладна була навіть піти в танець або реготати на всю залу. Та нараз я Серце моє наче обсипало жаром чи морозом. За сусіднім столиком сидів ти з приятелями і дивився на мене захопленим, сповненим жаги поглядом. Тим поглядом, від якого завжди спалахувало все моє тіло. Вперше за десять років я знов відчула всю пристрасну владу твого погляду наді мною. Я затремтіла і ледве не впустила піднятого келиха. На щастя, ніхто з тих, що сиділи зі мною коло столу, не помітив мого збентеження. Воно потонуло в реготі й музиці. Твій погляд ставав щодалі палкіший. Він жалив мене, як вогнем. Я не знала, чи ти нарешті впізнав мене, чи знов жадав, як іншу, незнайому жінку. Кров шугнула мені в обличчя, і я неуважно відповідала на питання своїх приятелів. Ти не міг не помітити, як збентежив мене твій погляд. Ледь помітним рухом голови ти показав мені, щоб я вийшла на хвилину до вестибюля. Потім зумисне голосно розрахувався, попрощався з товаришами і вийшов, ще раз давши мені знак, що чекатимеш на мене. Я дремтіла, немов на морозі, мов у лихоманці. Я не могла більше говорити, не могла вгамувати хвилювання. Випадково саме тієї миті якась негритянська пара почала новий чудернацький танок – ляскаючи за каблуками та пронизливо скрикуючи. Всі звернули погляди на них. І я, скориставшись тієї нагоди, встала, сказала своєму приятелеві, що зараз повернуся, і вийшла слідом за тобою. Ти стояв у вестибюлі коло вішалок і чекав на мене. Твої очі засяяли, як я підійшла. Взміхаючись, ти кинувся мені назустріч, і я зразу ж побачила, що ти не впізнав мене. Ти не впізнав у мені ані дитини з давніх років, ані дівчини, що приходила до тебе. І цього разу я вабила тебе як щось нове, невідоме. Чи не знайдете ви колись і для мене годинки? запитав ти невимушено, і з твого впевненого тону я відчула, що ти маєш мене за одну з тих жінок, яких можна купити на вечір. Добре, промовила я, те саме тремтливе покірне добре. Що його сказали тобі більш як 10 років тому, несмілива дівчина в сутінках вулиці. А коли б ми могли побачитись? спитав ти. Коли схочете? відповіла я, бо вже не мала перед собою ні крапельки сорому. Ти глянув на мене трохи здивовано, водночас і недовірливо й зацікавлено. Як того вечора, коли тебе так само була вразила поквапність моєї згоди? То може зараз? запитав ти, трохи вагаючись. «Добре», – сказала я. «Ходімо». І рушила до вішалок по своєму манто. Враз я пригадала, що номерок від нашого одягу був у мого приятеля. Повернутися й узяти номерок без докладного пояснення було неможливо. Але й відмовитися від години з тобою. Від години, про яку я стільки мріяла, я не хотіла. Тому я не завагалася ні на хвилинку. Загорнулася в саму тільки шаль поверх вечірньої сукні – я вийшла у вогку і млисту ніч, не турбуючись про манто, не думаючи про те, що поставила в смішне, принизливе становище чоловіка, який любив і шанував мене, який уже кілька років мене утримував. І ось його коханка після тих років на очах у всіх тікає на перший же поклик якогось незнайомця. О, в глибині душі я цілком усвідомлювала ницість, невдячність, ганебність своєї поведінки. Почувала, що чиню безглуздо і своєю божевільною витявкою за подію добрій людині смертельну образу. Розуміла, що руйную своє налагоджене існування. Та що мені була приєзнь, навіть саме життя проти жагучого бажання знову відчути твої уста, знову послухати, як бренить ласка в твоєму слові, зверненому до мене. «Отак я кохала тебе. Тепер я можу тобі це сказати, бо все вже минулося». Все відійшло. І мені здається, що якби ти покликав мене з моєї смертної постелі, я б знайшла силу встати і піти за тобою. Біля входу стояв екіпаж, і ми поїхали до тебе. Я знову чула твій голос, тішилась твоєю близькістю, і була така сама сп'яніла і по-дитячому щаслива, як і за нашої першої зустрічі. Я знову підіймалася сходами на гору, вперше після більш як десятирічної перерви. «Ні, ні, не можу тобі розповісти, як я в ті хвилини відчувала себе подвійно. В минулому і в теперішньому. І в усім знову ж таки тільки в тобі. В твоїй кімнаті мало що змінилося. Додалося хіба лише кілька картин, чимало книжок та дещо з меблів. Але все було мені таке знайоме. А на письмовому столі стояла ваза з трояндами. З моїми трояндами. Що їх я тобі послала напередодні». В день твого народження Послала на згадку про ту Якої ти все ж таки не пригадав Все ж таки не впізнав Навіть тепер Коли вона була біля тебе Рука в руці і уста на устах І все ж мені було приємно Що ти дбаєш про квіти Адже в них жила біля тебе частка моєї душі Подих мого кохання Ти пригорнув мене Знов я перебула в тебе цілу ніч Чудову ніч але навіть тоді ти не впізнав мене. Щаслива, приймала я твої досвідчені пестощі і бачила, що твоя пристрасть не знає різниці між коханою і купленою жінкою. Що ти цілковито віддаєшся владі жаги зі всією безжурною марнотратністю своєї вдачі. Ти був такий ніжний і чуйний зі мною. Жінкою, приведеною з нічного ресторану. Такий делікатний, щиро уважний. А заразом такий палкий у любощах – що я, п'яніючи від щастя, як і десять років до того, знову відчула дивовижну подвійність твоєї істоти, високе духовне натхнення в любовній жазі, що колись скорило мене, ще підлітка. Ніколи я не зустрічала чоловіка, що вмів би так безоглядно віддаватися хвилині, так щедро виявляти найпотаємніші надра своєї душі, щоб згодом, на жаль... Знов погаснути в якийсь безмежній, майже неприродній забудькуватості. Але і я забула про себе. Хто ж я була тут, у темряві поруч із тобою? Колишня палко закохана дівчинка, чи мати твоєї дитини, чи незнайома жінка з ресторану? Ох, усе було таке відоме, вже перебуте і заразом таке нове, аж п'янке тієї розкішної ночі. І я молилася, щоб їй не було кінця». Але ранок не дійшов, ми встали пізно, і ти запросив мене поснідати з тобою. Ми пили чай, який послужливо приготувала в їдальні чиясь невидима рука, і гомоніли. Ти знов розмовляв зі мною відверто і щиро, не ставив нескромних запитань, не цікавився, хто я. Не питав, ні як мене звати, ні де я живу. Я знов була для тебе тільки безіменна пригода, жагуча година, що то невимлі забуття». Ти сказав, що незабаром їдеш у далеку подорож до Північної Африки На два або й на три місяці Щастя моє раптом примеркло Я затремтіла, бо у вухах мені вже гуло Все минуло, минуло і забулося Як мені хотілося кинутись тобі до ніг і закричати Візьми мене з собою, тоді ти пізнаєш мене Нарешті пізнаєш після стількох років Але я ж була така несмілива, така боязка Така по-рабському покірна тобі Я тільки й спромоглася сказати Як шкода Ти, всміхаючись, глянув на мене Тобі справді шкода? Тоді мене зненацько охопило якесь шалене поривання Я підвелася і поглянула тобі просто в вічі Потім сказала Той, кого я кохала, так само часто виїздив Я вдивлялася в тебе і вся тремтіла зі страху і надії Зараз, зараз він упізнає мене але ти усміхнувся до мене і сказав потішаючи Але ж з мандрівок вертаються?» «Так», – відповіла я, – «вертаються, проте вже не пам'ятають того, що було». Мабуть, у моєму голосі забриніло щось незвичайне, надто жагуче, бо ти також підвівся і глянув на мене здивовано і ласкаво. Тоді ти взяв мене за плечі. «Гарне, не забувайся, тебе я не забуду», – сказав ти і зазирнув так глибоко мені в очі, Наче хотів навіки закарбувати в пам'яті мій образ. І почуваючи, як пронизує мене твій погляд, щось вовідуючи, вбираючи в себе всю мою істоту, я подумала, що нарешті, нарешті спаде з твоїх очей полуда. Він упізнає, упізнає мене. Вся моя душа бреніла тепер цією єдиною думкою. Але ти не впізнав мене. Ні, ти не впізнав мене. І ніколи я не була чужіша тобі, як тієї миті. «А то б хіба ти зміг зробити те, що зробив через кілька хвилин?» «Ти поцілував мене. Ще раз палко поцілував. Мені довелося знов поправити скуйовджені коси. Я підійшла до дзеркала і...» «Я думала, що впаду з сорому й жаху. Побачила, як ти нишком поклав у мою муфту дві великі банкноти. Як я тільки втрималась, щоб не закричати, не вдарити тебе по обличчю. Ти платив за ту ніч мені, яка кохала тебе з малку». «Мені, матері твоєї дитини! Я була для тебе тільки повія з не більше! Ти заплатив мені, заплатив!» «Наче мало було того, що ти забув мене! Я мусила ще витримати від тебе ще й таку зневагу!» Я почала швидко збирати свої речі. Я хотіла втекти, втекти негайно. Біль був занадто пекучий. Я схопила свого капелюшка. Він лежав на письмовому столі біля вази з білими трояндами». Моїми трояндами. Мене опанувало могутнє, непоборне бажання ще раз спробувати нагадати тобі себе. Я спитала, чи не ти мені одну троянду? Залюбки. Сказав ти швиденько витягнув квітку. Але може їх подарувала тобі жінка, що кохає тебе? Можливо. Сказав ти. Не знаю. Мені хтось їх прислав, але невідомо хто. Тому я їх і люблю так. «Я глянула тобі у вічі». «А може вони також від жінки, яку ти забув?» «Ти вражено глянув на мене. Я твердо зустріла твій погляд». «Упізнай! Упізнай мене нарешті!» Кричало все в мені. Але в твоїх очах не відбилося нічого, крім привітності. Ти ще раз поцілував мене, але не впізнав. Я кинулась до дверей, бо відчувала, що зараз з очей у мене бризнуть сльози. А цього ти не повинен був бачити». Я так поспішала, що в передпокої мало не зіткнулася з твоїм служником Йоганом. Він боязко відскочив у бік, відчинив двері, щоб пропустити мене. І тієї миті, тієї коротенької миті, коли я заплаканими очима глянула на старого, в його очах раптом блиснуло якесь світло. «За ту мить? Чуєш? За ту єдину мить Йоган упізнав мене, хоч жодного разу не бачив від самого мого дитинства». Мені хотілося впасти перед ним навколішки і поцілувати його руки за те, що він опізнав мене. Але я тільки вихопила змовти ті гроші, якими ти мене зневажливо відшмагав, і простягла старому. Він затремтів, злякано глянув на мене. Тієї миті він, може, більше вгадав про мене, ніж за ціле своє життя. Всі, всі люди любили мене. Всі були ласкаві до мене. Тільки ти, тільки ти забув мене, тільки ти, тільки ти жодного разу не впізнав мене. Моя дитина померла. Наша дитина. Тепер я вже в цілому світі не маю кого любити, крім тебе. Але хто ж такий для мене ти? Ти, що ніколи-ніколи мене не впізнаєш. Що проходиш повз мене, наче повз калюжу. Що топчеш мене, як той камінь. Що йдеш усе далі і лишаєш мене на вічне чекання. Одного разу я подумала, що зупинила, що полонила тебе, не в дитині. Але це була твоя дитина. Цієї ночі вона жорстоко покинула мене і пішла в далеку мандрівку, з якої не повернеться вже ніколи. Я знов самітна. Самітніша, ніж будь-коли. Я нічого, нічогісінько не маю від тебе. Ні дитини, ні слова, ні рядка, ні пам'ятки про тебе. І якби ти десь почув моє ім'я, воно б нічого не сказало тобі. Чому ж мені не бажати смерті, коли я мертва для тебе? Чому мені не відійти назавжди, коли ти від мене відійшов? Ні, коханий, я не докоряю тобі. Не ремствую. Не хочу підкидати своє горе в твій дім, осяяний радощами. Не бійся, я більше тобі не докучатиму. Пробач мені, я повинна була хоч раз викричати з себе те... Що наболіло в душі в день смерті своєї дитини, бо ось вона лежить, наша дитина мертва й покинута. Тільки цей єдиний раз мусила я виповісти тобі все, потім знову відійду в пітьму й мовчатиму, як завжди мовчала перед тобою. Але ти не почуєш мого крику, доки я житиму. Тільки як я помру, ти дістанеш цей заповіт заповідь жінки, яка тебе кохала дужче, ніж усі. І яку ти ніколи не впізнавав? Яка завжди чекала на тебе І ніколи не дочекалася? Може... Може ти тоді покличеш мене Але я вперше буду тобі невірна Бо не почую тебе з могили Я не лишаю тобі ні портрета Ні жодної речі на згадку Так само, як і ти мені не лишив Ти ніколи мене не впізнаєш Ніколи Така була моя доля в житті Нехай вже буде така і в смерті я не покличу тебе в мою останню годину. Я відійду так, що ти не знатимеш ані мого імені, ані обличчя. Я легко вмираю, бо ти не відчуваєш цього здалека. Якби тобі було боляче, що я помираю, то я б не могла б померти. Не можу далі писати. Голова стала така важка, все тіло болить. У мене гарячка. Мабуть, мені треба буде зараз лягти. Може, все швидко минеться. Може, доля хоч раз зласкавиться наді мною. І я не побачу, як виноситимуть мою дитину. Не можу більше писати. Прощай, коханий. Прощай. Дякую тобі. Все, що було, було добре. Незважаючи ні на що. Я буду вдячна тобі до останнього свого видиху. Мені добре. Я сказала тобі все. Ти знаєш тепер... Ні, ти тільки здогадуєшся, як я тебе кохала. І водночас моє кохання тебе не обтяжуватиме. Ти не сумуватимеш, що мене вже немає. І це мене тішить. Ніщо не зміниться в твоєму гарному, ясному житті. Я не затьмарю його своєю смертю. Це мене тішить, коханий. Але хто? Хто тепер тобі посилатиме білі троянди в день твого народження? Ох, ваза тепер спорожніє. Легкий віддих... Легкий подмух мого життя, що раз на рік овівав тебе, також замре. Коханий, я прошу тебе. Це моє перше й останнє прохання до тебе. Воли мою волю. І в день твого народження, адже в цей день думають про себе, став білі троянди в кришталеву вазу. Роби так, коханий. Роби так, як інші раз на рік правлять панехиду по-другій небіщиці. Але я вже не вірю в Бога і не хочу панехиду. «Я вірю тільки в тебе. Люблю тільки тебе. І хочу далі жити тільки в тобі. Ох, тільки один день на рік. Тихо-тихенько. Так, як я жила біля тебе. Я прошу тебе, зроби так, коханий. Це моє перше прохання до тебе й останнє. Дякую тобі. Я кохаю тебе. Кохаю тебе. Прощай». Він тремтячими руками відклав листа. Потім довго сидів, замислившись. з пам'яті виринали плутані спогади: про сусідську дитину, про якусь дівчину, про жінку з нічного ресторану. Але спогади ті були такі невиразні, розпливчасті, як обриси каменя, що минеться під водою. Маячили якісь тіні, але образ не виникав. Він намагався пригадати свої почуття, проте не міг. Здавалося, наче всі ті постаті він часто бачив у глибокому сні. Та все ж тільки у сні. Враз його погляду пав на блакитну вазу, що стояла перед ним на письмовому столі. Вона була порожня, вперше за багато років порожня в день його народження. Він здригнувся. Йому здалося, що зненацька чиясь невидима рука відчинила навсті двері, і холодний вітер з іншого світу війнув у його затишну кімнату. Він відчув подих смерті її подих невмирущого кохання, що розквітло в його душі, і він подумав про свою незнану кохану як про щось безтілесне, як про далеку пристрасну музику.